Så ska jag utav helt speciella orsaker, jag säger speciella utmodelska orsaker, ställa frågor. Ett par frågor. Och jag ska ställa dem utifrån några texter. En i Gamla testamentet och en i Nya. De här texterna har jag mig i många, många, många år. Alltså läst åtsinliga gånger och studerat. Och jag har studerat texterna, kommentarerna och sökt att förstå den inre hemligheten i dessa förunderliga ting. Som uppenbarligen ting i dessa gudseord. Och när jag ställer frågorna så har jag inte den minsta tanke på jag har inte den minsta tanke på att försöka ens en gång en textutläggning. Det är viktigt med en textutläggning men just nu tror jag inte att det är det viktigaste. Vi närmar oss en appell. Och jag skulle önska att den blir riktigt riktigt genomträngande så vi förstår att det här inte är en betraktelse för uppbyggelse men en signal till väckelse och att det står klart för oss att det äntligen blir klart för oss att det ytterst är fråga om uppbrott, uppbrott. och när jag talar om uppbrott det är inte riktigt som vi har klart för oss vad detta är. Realiteten innebär en sak är i varje fall klar. Det måste bli klart för var och en särskild. För vi är inte vid målet ännu. Vi är inte vid målet. Och tendenser och böjelserna är ju tydliga. Vi vill gärna gå in. Och så oss i ro i någonting. Som inte vi alla gånger upptäcker som en fara. Eller i förståndet ser som en fara. Men som leder till. Inte bara passivitet. Men vi hamnar i ett tillstånd. Av sömnaktighet. Och då den har drabbat oss. Då kommer konsekvensen. I form av drömmar, lyckodrömmar eller mardrömmar. Men alltid lika verklighetsfrämmande erfarenheter. Som icke förmår oss att komma in i Guds vilja. Utan tvärtom inbillar oss att vi är där. fasten vi har avleksnat oss ifrån det som var ifrån begynnelsen Den här gammaltestamentliga texten den är, den är egentligen väldigt märklig i all sin korthet. Och det nytestamentliga är om möjligt ännu märkligare. Därför att på nytestamentlig mark där möter vi ting som vi ser förebilderna till i gamla testamentet, det vill säga. Då synliggörs på ett alldeles speciellt sätt Guds utomordentliga planer, Guds utomordentliga planer för sitt folk. I Domarboken, som är en mycket intressant bok, självklart, och tillhör något av den underbaraste väckelselitteraturen jag säger den mest underbara väckelselitteraturen nu ska jag inte tala om det och jag ska heller inte ägna mig så särskilt mycket om hist om historia utan utifrån vad jag läser ska jag försöka att nå ditt hjärta. Så det här blir livsviktigt. Domarboken. Domarboken 6. Domarboken 6 på den första versen. Hör här. När Israel gjorde. När Israel gjorde. Vad ont var i Herrens ögon gav Herren dem i Midians hand i sju år. Alltså. När Israel gjorde vad ont var i Herrens ögon. Frågan eller frågorna som jag ställer är de här. Vad är det Gud ser hos sitt folk? Generellt kan man ju penetrera det problemet. Men jag tror inte att vi kommer till något, eller något egentligt svar meningsfullt svar om vi inte tar ett steg till och gör det här helt speciellt och personligt vad är det Gud ser hos dig och mig och då tänker jag på enskildheter vad är det han ser med avseende på vårt liv med avseende på vår känns. Vad är det han gillar? se? En tredje gång. Jag upprepar. Vad är det Gud ser? Som hans eget folk tydligen inte upptäcker. Uppenbarligen därför att de är förförda och förblindade. Värde ja. guds folk borde se och ta konsekvenserna av. Frågorna är egentligen tillräckliga. Förprövning. Och då måste det bli så här: det måste bli en kritik, alltså. För det första så måste det bli en självkritik eller självprövning. Kyrkokritik och kyrkoprövning Men också samhällskritik och samhällsprövning. Varför lever jag? Hur lever jag? I vilket samhälle är jag? Och så är ju frågan I vilket tulltus rör jag mig? Det här är ju fruktansvärt viktiga frågor. Därför att allt sammans, det här handlar ju om en gestaltning av en idé eller idéer av en teologi eller teologier. Det är ju ett liv som lever till ära för någon och något och jag tillbeder och jag kan ju under sken av att tjäna Gud vara en hö och häpna en villolärare ett offer ett offer för idéer och föreställningar. Som är. Som är vedertagna. Och etablerade. Men som alltid är lika vilseledande. Jag måste lära mig att förstå. Vi behöver. Vi behöver. Inte bara se ytligt. Och bedöma ytligt. Vi behöver se tingen med Guds ögon. Nu Hoppas jag få klara för dig Att jag förväntar mig ditt engagemang Så vi inte går härifrån nu Lika Jag vet inte om jag vågar säga så här Men det verkar nästan lite oförskämt Lika Blinda som vi kom hit Eller möjligen Kanske vi har fått Hynen. Nedsatt Eller Här är du vet. Vitalisera Dessa andliga Livsorgan Skärpa oss så vi kan se Tydligare och klarare Och komma i harmoni Med din fullkomliga vilja Låt oss se här och nu Den här dagen Gud i himlen Ge oss den här honungen den här honingen Käre Gud Som ger oss synen Så vi kan se klart och tydligt Och därigenom Upptäcker fienden Men också dina rika möjligheter Att besegra honom Tack för seger. Någon leder oss i bön Och så ska jag läsa den nytestamentliga texten Och jag ska snart sluta för jag tänker inte tjata mig igenom. Utan jag tänker erbjuda en underbar lösning i det här tältet. Så att vi åker hem. inte! Ja. Och är det behov så köper vi ögonsalva. Vi köper ögonsalva. Så vi får klarhet i blicken. Och förmåga att. Kåda igenom fasader och exteriörer. Och upptäcker det som rör sig bakom kulisserna. Och kan bedöma och värdera det som sker på ett gudomligt sätt. Någon leder oss i bön? Jesus tack Jesus Kristus Halleluja, du vill tala till vår hjärtan Jesus Kristus Halleluja, tack för den väg Halleluja, du befallt oss att tack, tack för att du öppnet oss Jesus Kristus, du leder oss Halleluja, tack för seger I ditt namn, jag pratar dig Amen, Amen. Det är ju klart Det är ju helt uppenbart Att om vi börjar ransaka Guds ord. Så upptäcker vi ju ganska snart. Att Gud aldrig nöjer sig med åskådarens roll. Aldrig. Han önskar inte vara åskådare. För att beundra. Eller... Så att säga Ge sitt stöd åt våra arrangemang Han är inte nöjd Med att vara åskådare Till det vi kan återkomma Och prest prestera Att vi får Demonstrera våra Ja jag du vet ju hur det är vi är ju inte dåliga då det gäller påhittigheten för verksamheten och vår tillvaron. Vi kan ju hitta på vad som helst. Och det finns ju livsfrågor och andra frågor som vi löser på ett påhittigt sätt för att vi är uppfinningsrika. Väldigt uppfinningsrika. Och sällan, helt ärliga. För nu har vi sanning. Det vill jag inte förneka. Men frågan om det är sanning i hjärtegrunden. Och jag vill inte påstå någonting att det saknas. Men det är faktiskt frågan om sanning i hjärtegrunden. Vad är sanningen om Gud? Vad är sanningen om människan? Vad är sanningen om tid? Vad är sanningen om evigheten? Jesus. Ja. Jag tänker inte fortsätta att ställa frågor utan gå rakt in i Nya testamentet för att hitta svaret eller svaren. För att nu är, det väl, nu är det väl något förvänt när det heter Israels folk gjorde vad ont var. Ja. Det var ju inte på det viset att de hade något som helst behov av vara upproriska mot Gud De trodde sig Verkligen tjäna Gud Och man skulle kunna säga så här De gjorde så gott de kunde Det vill säga De tog till de metoder och lösningar Som de fann de lämpligaste I varje situation Men det var ett stort misstag de begick Ett stort misstag de hade många de kunde fråga Kloka, visa och mäktiga Men de underlet att fråga Gud Och där gick begick de det stora misstaget Till och med de som föreföll Vara som visa och kloka Kom att bli en direkt orsak Till att de havererade Jag stannar inte för enskildheterna här utan jag ser det i ett stort sammanhang för det är verkligen ett stort sammanhang. Det är några punkter. Det är på några punkter där det här liksom slår igenom så småningom. Ja. Och det är på de där punkterna som Guds folk uppenbarligen har haft stora svårigheter i alla tider. Relationsfrågorna. Relationerna. Att, att finna sin plats i tiden. Och relationen till Gud, självklart. Relationen till samtiden. Relationen till grannarna. Relationerna. Och så har du det här som blir så vanligt. Den där enkelriktade trafiken de man menar sig de man menar sig utöva ett positivt inflytande på sin omgivning och vill etablera kontakter med sina grannar eller andra folk inte för att likbildas i första hand, även om det är vanligtvis resultatet utan i den tron att de ska kunna hjälpa och berika och där är vi genast på ett område genast på ett område ekumeniken du, svar på den här frågan var börjar egentligen ekumeniken någonstans den är portalfiguren in i denna ekumeniska värld med alla dess förödande konsekvenser. Ja. Ja. Var kritisk. Pröva. Men vet du vad jag tror? Och jag är helt övertygad om. Ekumeniken har sin upprinnelse i kajn. Det har sin upprinnelse i kain. Han blev så förnärmad på sin broder Abel då Abel visade, icke visade någon som helst vilja till alliansmöte Han sa nej, han kunde inte delta av någon anledning och då kommer det här igen Gud såg till Och det var ju där att konflikten uppstod. Gud såg till. Gud, vad ser du hos oss? Ser du kajnlikhet i vår utövning, Eller ser du avelslikhet. Tänker inte svara på frågan Men det ligger ju nära till han Så att Kainer Han invigde han, han invigde En väg Man har gått rakt genom hela historien Ekumenikens breda väg Invigde han Den slutar inte I nya Jerusalem Om du trodde det Den slutar i Babylon Men nu måste vi tala med Herren för det här blir förfärligt om vi börjar tänka efter. Han invigde en väg. Han blev alltså en religionens vägbyggare. Och han fortplantar sig genom nya generationer och utvidgar hela tiden på sitt rent utomordentliga sätt den här vägen som blir allt bekvämare allt bredare och så vidare och allt tydligare är oss i böno. så vi kommer igenom det här för det här kommer att bli ödesdigert om vi inte förstår att det är en väsentlig skillnad på den väg han invigde tidigt i skapelsens begynnelse och den nya och levande väg Som Herren Jesus Kristus inrigde Han inrigde en ny och levande väg Och det är en oerhörd skillnad Det är en oerhörd skillnad Det är en väldig skillnad De är helt oförändiga de här vägarna Och de går aldrig parallellt Aldrig Aldrig De korsar varandra vi ska inte till Babylon vi ska till nya Jerusalem varifrån vi väntar vår herre mina vänner jag är åtgång, jag är helt åtgången av det här frågan är kan herren se till vårt offer och ge sin välsignelse. Någon leder sig i Någon i Kanske känns det. I Kanske känns det. Där finns alltid, allt, allt, alltid som behagar människan. Där finns dofterna, färgerna, formerna. Där finns konsten. Där finns ritualism Liturgin, ceremonierna. Där finns också moralen. Eller etiken eller vad du väljer att kalla det. För. Där finns det. Alltid. Som till goda ser. Olika. Smakriktningar i människans värld Olika smakriktningar Där finns det, där finns det gott om Påhyptiga Former Och där finns extasen Alltså berusningen men i Abels kushen, som är så annorlunda. det saknas allt detta. Där flyter blodet. Utan att blod utljutes. Gives ingen förlåtelse. Får kunna av. Och från Abels altare så är det ett rop, ett rop mot himmelens Gud. Det är inte ett sånt där vanligt inomvärldsligt sensuellt härligt. För Gud, utan om nåd över en. förlorat mänsklighet där nåd, där synden var stor där det överflödade nåden moster kom och andra har kommit på sittet med sitt budskap utomordentligt med klart och tydligt med de manifestationer som skriften talar om. Men med Jesus Kristus. Och kom nåden. Och sanningen. Som kan frälsa oss. Till förlopp. Frälsa alla de. Som kommer till Gud. Någon tackar Jesus. För nåden. I flodet. Abba far allamad O dar mera Som ger Jesus äran Han såg Och gud i himmel halleluja Halleluja Halleluja Vi söker svar på de här frågorna alltså en bibeltext som ger klarhet i så att vi kan orientera oss så låt oss gå till testamentet vi har ju i Nytestamentet helt utomordentliga helt utomordentliga besked men de går vi förbi det är som om vi tappar bort dem inte orkar med dem vad det nu kan vara, därför att de verkar så jobbiga de är helt annorlunda till sin karaktär och bryter sönder vår föreställningsvärld vår guds uppfattning vår människosyn bryter sönder det det är liksom ingenting som stämmer med tidens föreställningar guds föreställningar och ja, jag skulle vilja säga guds presentationer och jag vill kalla det för ideal. i Nya testamentet får vi hjälp av några brev ja. några brev vi kallar dem för sändebrev och de är i antalet. sju till antal sju och när vi börjar titta i de där breven vad Gud ser så står det helt klart att av fem församlingar hade den situationen uppstått att de egentligen hade fått uppdragsgivaren emot sig de hade gjort ett val vid någon tidpunkt och kommit till ödestiget jag är bara nöjd med att konstatera det dock är han till gud så var det två församlingar, alltså, det två församlingar som skilde sig från de fem övriga, och en utav dem är alldeles speciellt intressant just nu för oss den här förmiddagsstunden Det är, ska jag kalla det analysen, röntgenbehandlingen. Utav församlingen i Philadelphia. Och så får vi en bild av den församlingen. Som egentligen är helt förundelig. För att göra det här kort. Jag tänker hålla på i 10 minuter tid. Om jag får hjälp nu. Så kan jag bära fram den sista delen av det vi har sagt här idag på förmiddagen. det står ju att du såg och drog dig tillbaka därför att du fann ting hos ditt folk som var oförenligt med ditt väsen helt oförenligt med dina planer och du drog dig tillbaka och ditt folk utlämnades till fiender som skövlade ditt fält som ditt folk skulle värga in. Genom vanmakt, genom fruktan, genom kraftlöshet. Du drog dig tillbaka. Du drog dig tillbaka. Och ditt folk utlämnade åt fiender. Ditt folk som hade satt, bearbetat, arealerna, fick finna sig i att fälten de mognade fälten som skulle bärgas in i deras slador skövlades av fiender. Och själva fick de dra sig tillbaka till hålor ute i bergen. Och där har du den retirerande kristenheten som gömmer sig i sina kyrkor. Av rädsla för fienden. Därför att Gud har dragit sig tillbaka. Han har upptäckt. Sett. Ting. Som han definitivt inte kan. Acceptera handlar inte om. Förena sig med. Identifiera sig med. Ge sig Det är synd vi inte har längre tid på Så vi kunde se det här i ett vidare perspektiv. Förnöja oss med konstaterande, Så ber jag dig Herre. Hjälp oss att vi får upp ögonen. Och se verkligheten som den är. Inte förskönar den. Inte svartmålar den heller. Men blir sanningsenliga. Och får förmåga att tränga igenom skåda Igenom Läger du tillbörjan Någon mer Igen. Det är helt uppenbart. Det är solklart. Att det hade hänt någonting exempelvis i Laodicea. Som hade lett till en situation. Som gjorde att Herren Jesus Kristus. Han var, han var bortkultiverad. Eller möjligt, bortrationaliserad. Och då står han utanför. Och då står han står utanför och bultar. Ja, det vill bara att konstatera att det är en väldigt tragisk syn. Fruktansvärt, tragisk. Jesus utanför. Då måste man ju fråga, vem var då innanför? Och program saknades inte. Verksamhet saknades inte. Intresse saknades inte. Det fanns mycket attraktivt. Imponerande. Och de själva var riktigt nöjda. Riktigt nöjda. Och vet du vad föreståndaren proklamerar i sin förnöjsamhet? Jag är rik. Mig fattas inte. Har du hört något Men när Jesus står utanför så säger han. Jag är rik, mig fattas inte. Det är Den där texten. Den säger ju i allting kortet så säger den ju allt. För, så i nästa moment så kommer det här. Så helt enkelt vänder upp och ner på deras föreställningar och ger en fullständigt ny och sann bild av den verklighet de borde leva i. Men uppenbarligen hade förlorat. Och du vet inte att du är. Ska man vara så där kritisk? Är det inte obrodeligt? Ska man få sätta människor i såna kriser personliga? Kris, låta församlingar hamna i sådana här oerhörda kriser. jag tror personligen för att göra det här kort igen att det finns ingen förnyelse utan kris därför så säger vi Herre du vet vad som är nödvändigt hjälp oss Faders förklarade av odingen och åberopade. Gud såg och bedömde. Så kommer vi till Philadelphia där jag ska stanna. Du. Alla de här sju breven är egentligen, om vi börjar reflektera, så är ju det en jubileumsskrift. Och den skrevs under mycket märkliga förhållanden. Mycket märkliga förhållanden. Jag vill påstå att det är något alldeles speciellt och enastående i den heliga historien. Den skrevs av en gammal man. Bortåt hundra år på månader levande. De här sänderna. En jubileumsskrift som saknar av det vi skulle betrakta som en självklarhet om vi skulle skriva en jubileumsskrift. Jubileumsskrift därför att församlingen i Philadelphia firade 40 års jubileum. 40 års jubileum. Tänk att i den här jubileumsskriften finns definitivt ingenting av det vi menar är absolut nödvändigt, absolut nödvändigt för att överhuvudtaget ska bli en jubileumsskrift värd att presentera. Det finns ingenting om pionjärerna. Det finns ingenting om vem som startade. Det finns ingenting. Och det finns ingen statistik. Det finns ingenting om offerinsatserna. Det finns ingenting om numerären. Ingenting. Det finns ingenting om aktiviteterna i övrigt. som musik. Ingenting. det finns ingenting av det vi menar är nödvändigt för att man ska framhålla och riktigt peka på Guds väldiga och dråpliga gärningar ingenting det är avskarat fullständigt allt det som skulle kunna ta äran ifrån församlingen herre eller låta människor bli upptagna av sådant som egentligen hör världen till. Det ingenting. Inga namn nämnda. Inga verksamhetsformer. Inga nummer här. Inga insamlingsresultat. Ingenting. Avskalat allt det. Som människor beprisar. Vi dröjer kvar några sekunder och tänker vad kan detta innebära. Vad är det då den församlingen har eller plats uttalade lite annorlunda. Vad var det Gud såg och vad var det Gud? Inte bara bekände sig till, men det var, vad var det Gud? Eller riktigt, riktigt om vad hans församling egentligen representerar. En jubileum utan någonting annat en såna här märkliga uttalanden. för att vel är din kraft ringa. Grillar man så i jubileumsvis, därför en fråga om styrka och kapacitet och kvantitet och framgång. Men Gud säger, Väl är din kraft ringa, inte obefintlig, men ringa. Men du har det som himmels Gud beskänner sig till och vill, vill manifestera. Du har tagit vara på mitt ord. Där har du styrkan. Du har tagit vara på mitt ord. Och har icke förnekat mitt namn. Och sedan sedan heter det. Och eftersom du har tagit vara på mitt bud om ståndaktighet du har tagit vara på mitt bud om så ska jag ta vara på dig och i de där meningarna så ligger det enormt mycket Guds omsorg om det är folk som bär hans eget namn och som man bekänner sig till det ska få räcka idag på förmiddagen så ber jag till sist skara av allt kära Herre Jesus som du inte kan bekänna dig till skala av allt det som vi presenterar och återkommer skala av det och låt oss få dessa gudomliga Åh oh, herre Jesus Kristus egenskaper i församlingen tre minuter för avslutningen men tala med Herren ska vi lära av det här ska vi lära av det här och ta konsekvenserna av det så blir det en märklig tid Därför att då Förstår du Då vi har det här rätta perspektivet Det här rätta perspektivet det som ger allt samma alltså, Mening Verklig mening Och som ger det Hållfasthet, stabilitet Och, och som egentligen ger Någon meningsfull framtid Det är detta Jag kommer snart Medvetenheten om Jesus närvaro. Jesus tillkommelse. Ära vad det gud ger. Församlingen. En självklar avgränsning. En självklar avskyndighet. Ska du tacka Jesus för det. Och då kommer den som vinner seger. Ska jag göra till pelare i min Guds tempel. låt mig få säga Philadelphia kristna det är pelakristna representerar denna stabilitet uthållighet och får också vara med om denna underbara slutfas i församlingens historia upptryckhusen Hemförlovningen och slutlönen. Tack Jesus att du vill göra oss till Philadelphia-kristna. Helgjutna Philadelphia-kristna som förstår att prioritera och fattar att det vi måste kämpa för, att ta vara på, det är ordet och namnet. Något annat behöver vi ju inte. för att Med det kommer vi att kunna förverkliga vårt, vår uppgift. Och avsluta fullborda församlingens tidkader i treum. Tror du på det så säger jag men. Tror du på det Herre låt det här Philadelphia budskapet bli vår erfarenhet. Någon leder oss i bön. Yeah Och vi lovar dig tacka dig för att du har gjort dig helhjusna. ditt tack. Gud himlen vi lovar dig Tackar dig att du är liv i denna situation där du befinner oss. Ge är mot avfärdhet är mot den avfärdiga kristligheten och är mot allt som rör sig i frida je, je, i Jesu namn, halleluja det ska oh, budiga oh, och starka vitare och klokare je, än andra människor och vi får fritare i Jesu namn, amen. halleluja amen och är något mer vare re kikob i livet amen Amen. Oj, hur jag. Ja, ja, ja, ja, ja, det står: Hans ögon överfar hela jorden för att bistå dem som, som ja, helgiven. Hans ögon överfar hela jorden, står det. Det är det vi måste få klarhet. Vad är det han ser hos oss? Dessa ögon. Vad är han ser? Det står om honom. Som har ögon som älkslogos. Vågar vi släppa till honom? Jag våga? Har vi något barn? Om vi ska frälsa då måste vi vara med om detta. Det är faktiskt en innerst. Nu ska vi tacka Jesus. Det är det här som känner. Åh, oh, Herre Jesus Kristus. Ta emot ditt ord. Böja mig för ditt ord. Du ser in i mitt väsen. Du vet vad jag sysslar med vem jag är. Du vet vad jag strävar du vet du ser var det en särskild du ser är Jesus Kristus vad din församling behöver i detta mål. tack för seger det är det här som känner att du verkligen behöver höra Låt i handen vi må ta Ska vi dig med och så varandra. I detta nu. Kärning. Du ser. Du ser. Och här är Vi vet att det du ser. kommer. Du kommer. Antingen att leda till att du stöttar ditt folk och lyfter det, eller att du drar dig tillbaka och frigör fienden. Nu ska du bli fri oss, vi stolpar tillsammans, lyfter händerna mot himlen och sanningens ord ska skyddas sitt verk i allas våra hjärtan. Så vi kommer in i Philadelphia-Liv. Den är gud stora, underbara vägen. Jag ser ben. Ta med dig i plyfta hemma. Är det gud? Är gud? Ser. Herre du ser här du vet Jesus. Tack att du ger ditt stöd Och de som hengivet Fruktar och skenar dig Här hjälp oss Som inte befinner oss i en situation Där du måste dra dig tillbaka där fienderna får operera och skövla Det ditt folk ska rädda berga in För de himmelska orden. Åh oh, hallå Hjälp oss komma i harmoni Tack att du ser Och du befriade folk Som söker dig I uppriktighet I Jesu namn Amen Det är någon mera som talar med dig Var frimodig nu left yeah, the chair and